Ochii mei purure spre Domnul, că El va scoate din las picioarele mele. Caută spre mine și mă miluiește, că părăsit și sărac sunt eu. Necazurile inimii mele s-au înmulțit. Din nevoile mele scoate-mă. Vezi merenia mea și ostenarea mea și-mi iartă toate păcatele mele. Vezi pe vrășmașii mei că s-au înmulțit și cu ură nedreaptă m urât. Păzește sufletul meu și mă izbovește, ca să nu mă rușinez ca amnă în tine."